באתי לגני אחותי חלה, אריתי מורי עם בשמי, אכלתי ערי עם דבשי, שתיתי יני עם חלבי, איכלו רעים שתו ושחרו דודים. אני ישנה ולבי ער, כל דודי דופק. פתחי לי אחותי רעייתי יונתי דמתי, שראשי נמלה טל, קבוצותי רסיסי לילה.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 מיוסדים על אדנפז, מראהו כאן לבנון בחור כארזים. חיכו ממתקים וכולו מחמדים, זה דודי וזה רעי בנות ירושלים.